Eta zabezalaba, maiatzaren hogeita sortziko udal eta furu hautagaiekin elkarrezketa errondarekin jarraitzen dugu, ondarri bira, e, begiratuta, e, garoaleku ona, izeta... Kaixo, ongito horria. Berrogi eta laburte bituzu, eh, ondarri Alkatesa Gaia, Euskal Herria biduren oinarriak ahobatez, batez tatua. Gainera, zuzenbidean bidean zara, dazara, banaiz, enpresa administrazioan, irakaslen formakuntzan master duna, Europan eskarmentua duzula badakit, eh, azken aldean ustezuz mail izeneko Erasmus Plus proiektoren koordinatzaile, lanetan, Mondagon Unibertsitatean irakasle, ere eta azkera 12 urteetan Euskadiko Logistika eta Mugikortasun klusterreko berrikuntza teknikari lanetan, ez? Osoker ez banabil, ba besteren artean ustegut Bilboko mugikortasun planean ere, ez? Eh, lanen arituzarela. Ori da, bai, hori da. Ori ez da Bilbo agedikoa da baina matazaura e, askatzerik izan baduzu ez dakite bueno ba herrirako ideiak izango bituzula pentsatzen dut naiz eta bueno korapilo txikienak izan hoi dira uzkurtuenak edo estutuenak bai eta hori da beresiki e, nere arrazoia gaur hemen egoteagatik eta EH bilduko alkategai izatearena ba azken urte guzti guztioetan arlo profesionalean ikasitakoa herriari eman nahi diodelako ondaroia maite dut nare herria da Eta ikasitako hori eman nahi diot. saiakera hori egin nahi dut, ba, ondarbi hobeago bat edukitzako. Hori epatua nahi dizun, lehen urratsa urratxada politikan, eta e, alkateza gaia gainera, ez dakite horrek, beno, e, ba, Bai, dut, inoiz, dut, inoiz ez, ez nahi zinegotzi izan, inoiz ez naiz errendetan joan, eta, ba, nire bizitzako bidegurutze batean engon, profesionalki, Eta ez nu niondik inora pentsatzen emendikan eh, jotea irakaskuntzara itzultzeko asmota nengon. Mm. Baina naukera usuertatu zan, eta bereziki, ba, apua delako, hiri antelamendua, badakit mugikortasunako garrantzi zugarria daukala, eta, eta bihotzetik hartutako erabaki bada. Mm. Hain justu, ba, mugikortasuna besteak beste, aipatuko dugu lendabizi, e, trantzizio klimatiko, ekosoziala, bueno, ba, ekresi energetiko klimatikoa hor da, eta denen e, agotan eta etorkizuneko politiketan duari gabe eta hirigintzan ere eragina handi izango duena. Ez dake nola irudikatzen duzu Biharko Ondarribian eta bueno, esan bezala, e, e, bueno, erpina askoko bai. problematika izaat. E, bai. bildutikan argi daukagu etorkizuneko ondarbei hori berdea irudikatzen duguela. Jasangarria izanean, mm. izatean eta, eta jarreran. Eta zuk esan dezuen bezala mugikortasuna edo jasangarritasuna hobe hobesan da, ez daukera bat. Berrigorrez egin beharreko kontua da eta bai, gure planetarengatik, baina hori nahiko ez baldin balitz, gure poltzikoengatik. Ze kutsatzen duen herria eta bertan bizi den hritarra, ba beretzak garestiago izango delako bizitza. Mm -hmm. Mm -hmm. E, mugikortasun ya jangarriaren baitan zenbait urrats eman dira ondarribian azkenaldian. Obra eta guzi, e, ez dakit e, ba, nolako eredua gutzatu nahiko zenuka? E, zer da beharrezkoa eta ezinbestekoa? Gurea e proposamena, ambizioa handiagokoa da. Ogeita bat mendeko erronka honi aurre egiteko, ez da bakarrik obrak eta espaloia zabaldu eta bide gorri bat egitekin, moi kortasunan badaude lau pauso, ondarbe joa ez da lehenen gora hmm. eta... Hor pau soietan, guk ambizio gehiagorekin jokatzen dugu, eta adibidez e, badaukagu proiektu izar bat, nahi baldin badezu, eta bi izan daitezkena, eta da damarriko mugikortasun gunea sortzea. Damarri guretzako da, eroskiko aparkaleku inguru horretan, e, mugikortasun gune bat, bidegorri zare hon batekin iritsi izisten zena bertara, autobuz zerbitzu on ezberdinekin, eta adibidez hor irun, ondarri, baina e, enbaionare sartzen dugu. Zirbitzen zaigu egobus, iritsi behar dule hondar behiraino. Mm. Eta hori da proposamena, eta baita ere, erri maian ere, autobusa azkar bat. Mugu ikortasun jarsangarrearen printzipio, esaten dute, bosta mar minutura behar dugula derrigorrez, eduki, oinez edo txerrindan iritsi eta garraio publikoko aukera. Eta gure herrian autobusa da. Mm -hmm. Ordan damarri behar dugu. Erdigunetik, kanpo bizida hondar behar dugu. Eta hori betetzeko, damarri behar dugu. Baina, badago, beste kontu bat, ez herrian bai dago, aparkalekua behar dugu, aparkalekua behar dugu, bai. Ba, beti ez bai da, bai ez, aparkalekua, kotxeak nun, ez? Bai, bai, kotxeak gukere argi daukagu, aparkalekua ez dugu behar herrian. Aparkalekua behar dugu, herritikan, kanpo. Hori da, hogeita bat garren mendeko eredua, hogeita bat garren mundu, kanon, mm -hmm. amutalden. Eta, usokuekin nedegon eta hala da, bisitariak, beraien kotxeak utzi barituzte, herriti, kanpo. Eta, aparkaleku hori? Esaten genuen un autobus askarrorekin, damarrikoarekin elkartzen dugu eta herrimaian dagoenarekin eta hor zerbitzusoa. Bueno, ni nere buruan esatu berrikuntza nibili naiz eta burua dukat oso prestatuta ikustera eta esatera zer etorri berdu. Eta park ondarrbiak eztu behar aparkaleku bat. Mm -hmm. Berdu mugi kortasongone bat aparkaleku bat kanpoan eta modu honeta lortzen dugu herriko aparkalekuak izatea herritarrentzako. Emu e, ikortasunaren laupausoi patutuzun, darri bian lehen da bizikoan ere ez da gola edor, zeintzu diren, laupausoi? Bueno, balenengo egin behar eguna da, azpiegiturak behar ditugu, bai, bide gorri zare onbatetik azita, oain ez daukaguna. Enbi bigarrena da, garraio publikoa bultzatu bardugo, eta da, bostamar bos minutu horietan eduki bardugola garraio publikorako aukera, ondarbilan orainekan ez daukagu. Geroia azten gara zerbitzuekin kotxea kompartitzeko, bizikleta konpartitzeko aukera, eta geroia laugarrena da, ba, sistema tarifarioa, zerbitzu osoba, deitzezaia mobilitik, ez moguikortasuna zerbitzu moduan. Ordon, yeah. enbidea luzea da, eta azkar, egin ber dugu ambizio az, gehiagorekin egin ber dira gauzak zein uh -huh. petarako 2030 horretarako de que noski es que horretarako iritsi ber dugu uh -huh. etxeko lanekin da eta eta bai, ez nahi uzatik gera no, asko bat daukat. <laughs> e, Etxekolanak e, eginak ahala ez etxe bizitza politikari dagokin ez ondarribian zaitasun handiak badira e, gazteentzat, familia eskorentzat herrian bizializateko, izateko ustu zazpirehun bat pertsona badirela, direla ba, etxe bizitza edo bizitoki sozial baten esperoan e, azken beno, urteetan baddakigunla garez ditu den etxebiitza oroar baino bai. bereziki ondarribian ez daki diagnostiko bat egina duzun, e, eta zein da aterabidea, pentsatze ez dela egun bon batetik bestera askatu behit egin korapioa? Ez, baina e, lege aldi batean egiteko gauzak badaude. Bai, lege batean. Gauza, bai, ze, en, gurea da, eta guk argi daukagu, guk ondarbilan en, gazteak bereziki ondarbilan bizitzeko aukera eskenean nahi dugu. horretako prezioa kontrolatuko dugu. Eta lehenguarekin lotuta, jasangarritasun horretan, jasangarria da dagoena erabiltzea. Eta emango ditut, datu batzuk. Eta da nik, zaten zenumezela, mundu honetan sartu berri nahizan horretan atentzioa daitu diatena. Da, ondarbilan, amazazpimila bat biztanlegera erroldatuak. Ekskai. Mm. Baina dauden etxe bizitza guztitan, jendea biziko balitz, erroldatuta egongo gobalit, ogeita bat milantzako tokia bat dugu ja. Mm -hmm. Hau da, badaude etxeak soberan, ondarbilan. Kontua da, norek, norentzat, zertarako. Ordan etxe gehiago egitea zukaipatu dituzun zazpireunda pertsona hoien zat, hmm. e, ze, ez da bidea. Gure prinsipioa lehengo da guazan jasangarriak izatera. Hor badaude etxeak, badaude etxe bizitza utxak. Badaude bigarren, maiako, o, bigarren etxe bizitza direna, eta baditugu zazpireunda laro gehiago bat etxe bizitza turistiko erregistratutako datuen arabera badakigu gero merkatuak zabalagoa dela. Orduan guk zer ikusten dugu udala berdula etxe bizitza parke bat sortu baino ja eraikita dauden hoiekin. eta alokairura bideratu. Bai. E, etxe bizitza turistikoen arazoa, ba uzut e gain hemen atzerren aipatu izan dugu, eh? Euskal Autonomia Erkidego mailan etxe bizitza parkea kontuan hartuta porcentaia handiena dela, ondari biak E, horri nola hartzen altzaio, ne horria? edo hartu behar altzaio? Baurri bueno, ba, lagunduko diguna da, azken azteetan, H-Bilduk EH Estatu mailan lortutako akordioa gobernuarekin. ez. Mm. Etxe, e, etxe bizitza lege horretan, albideratzen diguna da, tentsionatutako gune izendatzea ondarbeia. Ondarbeian, hor lako h turistiko gehiago, ez hortzea. Ze gertatzen zaiguna etxebizitz horiek sortzen o daude beresik aldezarrean taportuan. gertatzen ari zaiguna da auzo hoiek, ez, ustutzen ari direla. Orduan, guke nahi duguna eta da lenguarekin lotuta ze or, gertatzen nahi zago etxebizitza turistikoa daude, adineko jendea bizi zaigu non gaina etxebizitza horiek irizgarritasun, zaitasuna dituzten. Orduan nor beste politika bat egin behar dugu. Eta gure politika da lengoatik aipatzen duna. Etxebizitza horiek alokairu sozialera bizari eh, bideratu eta berezik, adineko pertsona hoietan, iruditzen zeigu, beste herritan eh, ikustenari garenaren aldetik. Ba, aldezarra gaztetu behar ze adinekoa, ez zindu bere etxe bizitzan agian igo gaiua jarri, ze etxe bizitza artiztikoa da, babestuta dago, baina gazte bizitu daiteke, ze, igo ditzazke eskailera. Eta adineko hori, birgaitutako etxebizitzetara lokairu sozialera bideratu eta hori egin ondoren eta hori da jasangarritasuna eta guk gai hildituko oso argi daukagu lehenengo printzipioa jasangarritasuna dela Torda, ikusi eskero hori eginta gero etxebizitza hutsak birgaitu eh basaitasuna dietuzena edo aldaketa hoiek egiten behar baldin bada etxebizitzak sortu eraiki orduan eraikiko ditugu baina gainera eraikiko ditugu Berriz zeren oa, ogoita garren mo, e, mendeko moduan. Eta da, intergenerazionalak, hausuekin, beste uhum. modu batera. Esa, konagoan, bizio gehiago eta ez gainean gelditzen. Eitxe bizitzak, modu bateko du bestekoak e, ordaintzeko lan egin behar da. E, zein zuntan, udaletik ez dakite nola bultzatu daiteke ekonomia zein sektoretan. E, ba, duzutai lentasuna, ba, ondarribian. Mira, ba en argi daukagu on, gogo ondarroian edugla lan egiteko herri bat izatea eta albaldin bada noski baldintza honetakoan. Hmm? Mm. lehenengo hasiko nintzen arrantzaldea labanaitz. Hor aipatu dituzun gauso guztietan faltatako kontu bat eta eh, neri dit ikustea ondarroian arrantza ba se se di Juanes. Eta aurrekoan galdetzen dion eh, aitari, aita, su eh, jubilatu sinenean zen babarko zeuden. Eta orain zenbat daude? Ez ikusten dugu, ba badagola gainpera bat. Eta gure asmoa da beintzat hori mantendu bar dugula, ze itxasuari begira bizizangara urteetan, mendetan eta orain bizkar ematen ari diogu. Mm. Eta ordan ikusten duguna da arrantza gaur egungo erronketara ere bideratu bar dugula eta hor lehenengo sektoretik bigarrena, hirugarrena eta hor edo suozean esango di zuut. Kontser sortu behar dugula. Kilometro 0a. bertan komerzialitzatzeko ez, ez merkantilismoan erorita ez. Bertakoa eta horrek albideratuko digu gainera en turismo kultural bat. Ikustea, ondare bat, herrian asko egiten den gauza bat kontserbatzearen mundukoa. Eeta hori adierazi, kultur hori eta kul, en, esategu turismo kultura ere. Eta gero arrantza munduan ere, Mean, arrantza baina ongeiago, itxasoarekin eta huan bizio da, baina goeatxe bildu ba, Euskal Herriko talde politiko bat izanik, ba, kostaldeko besterriekin, aldundiarekin, elkarlanean gaude, eta enbendik ere ikustan da, nire lan bide profesionala, mm. itxason ziondiak ez, baina eh, motxora, txipironera hoiek. Edo ondarbeian daiako autobus hori, hoi autobus barkatu. barkatu. Itxasontzori, itxalupori, mm -hmm. jasangarria izateare politxe izango zan. Mm -hmm. Zer, egin da, mugikortasuna ipatzen dela, baina e, uretatik ez da gehiagi... Ez, ez da, itxasontzien. Eh, eh? Eta zer gaitik ahen ez, ba, ondarbeian, kostakueki, nodelkarlanean, erre gai alternatiboetara bideratu ba, itxasontzien ere, azkenia, ez da izkizu, ez da izkizu, mm -hmm. ez da izkizu, ez da izkizu, Hori enpresatxik, eta huesgara sartzen ari jatekin. Ez. Mm -hmm. Ari gara, eh, txipironera, motxora, txalupa, hoietan, erregai alternatiboak eta egitea. Eta ondarbia hor kolokatu daiteke, eta hor posizionatu daiteke. Mm -hmm. Eta hori dela ekonomia, etorkizunekoa, baldintzonekoa, urte guztikoa hori batarrantzakoa. Está aquí gehiagorako hmm. denbora baldin badut botako izkizute. Bai, bueno, ni galdetu nahi ezun, nekeroa ba, udalararen eskuda den lanpostu diburuz. Udalarak baino ba, zerbitzu eskaintzen bitu, baditu e, berezkoak diren langileak eta berezkoak ez direnak hau da, ba enpresa pribatuek eskaintzen dutenak, horri e, buruz zenolako ereduaren aldeko apustu egiten buzuten, e, ba kontratazio zuzena, hau da municipalizazioarena edo ba gaur egun ba zerbitzu gehienak ematen diren bezala, jakinik e, langa tazka anitz eta, bueno, ondarribean espreskiagin taldionetan, gudaleta bai. bulego eta eskoletako garbitzaiekin emandakoa, ez, e, askio jaztu izan zuelarik, langa tazka ekartzen bitu dela, bizten dena, e, bueno, azpi kontrata edo, esleipen bidezko kudeaketa. Bai, ba, horre gure puntua da, ez, azken feina, no, ondarriku udala da, ondarribein mailan langile gehien dituen entitatea. E, baina ezkeneko urtetan, bazuk haipatu dituzun egoera guzti guztioieken gertatzen nahi da, eta ordan, lan, lan, esateko lanpostu publikoak, ba, haulduta daude, aipatu dituzun arrazoi guztioien gatikan. Eta badago beste arrazoi bat eta daguretzako oso garrantzitsua. Bat, bat, sortzen ditu lako enpresak, ondarre biha lan bezala ba, enplegurik ez daukatena, azpi kontratak bideratzen ditu udalaren eskumen diren arloetan gizarte zerbitzutan, le, liburu tegiaan, musika eskolan, mm. joera hori dauka, baina gero ez ez du kontratatzen beharko lukean jendea. Goazen esatera berdintasun zaia edo berdintasun teknikaria. Hau daia etxe bildutik urteetan, eskatzen ari garena, eta ondarbila da, Le batera herri ertain bakarra berdintasun sailak ez daukana. Berriz ere goiaz esatera, osea atzerapen batean gaude ze ezerre ze egitea atzera joatea da. Gaur mm. egun ze bizitza azkardoa gausaka askor azkar aldatzen ari dire. Mm. Etor da gurea zen den eta gure ideia udalaren eskumen direnetan eta eskumena berdintasuna Zaintza oso garrantzitsua eta zaintzan ni ikusten ari naiz eh, bestelako EH bildu alkatetza duen udaletan ze marabilak egiten ari diren benetan eta da pertsonak daudelako bitartekoa ez da oinarria ez da tcheke bat emate dizut eta segi aurrera mm. eh? Adibidez nun Ba adibidez ursurbilen adibidez Hernanin orrari dia zaintza komunitarioa eta integralaz lan egiten. Ordain horretako bad duzu bitartekoa udalean eduki ez da bakarrik lokal bat eta ez asko ze sare gehiago, beste modu batean lan egiteko, eto oran gu bai, arloietan, ondarbian asko itxit den dugu gure Arresia gure ondaria, baina nondago tekniko bat horretaz arduratzen dena, nondago tekniko bat mugaz gaindiko gaiak emate dituna, ordan, guk argi daukagu, udalaren eskumen diren arloietan, hmm. lanpostu finkoak, prestatuak eta baldintza honetan eskainiko ditugula. Gero, udalarenak ez direnetan, Beste lakota, behikusi beharko da zein den metoda, ez gaur egun hibridoa den mundu bat ari gara, publikoa, uh -huh. perubatuarekin, noski, denaren kontrolak emaien, egu dalaren eskumena direnak, Udalaren esku. Ongi e, teknikariaren kasua, bai. aipatu duzu, eh, politiketan, bueno, ba, aipatu duzu, batzerapen ba, e, nabarmena badu ondarribiak, e, Gipuzkoa mailan irun ordugo adibidez, 5. plana, bueno, oraindik onartu baina eh, erdio ondarribian ez dago oraindik ere, plan bat, nezeta zenbait ekimen martxan jarriberen, dato zen 4 urteetan, eh, zein beharko litzuke ondarbiko dalak, eh, politiketan. Eh, berriztasun teknikari bat eukitzaz gain, edo ezertarako. Bai, ba, berdintasun e, zai eta teknikaria, baina gukik ustungu berdintasun teknikari e, jardunaldi osoko bat eta horretan aditua. Eskarmentua daukan e, e, pertsona, pertsona ba. zertarako, ba, berdintasun plan ambiziozkoa egiteko, eta ez da bakarrik alardea, gure herrian gertatzena arrakala ez berdintasun asko daude. Emakumearen alduntzeko taierran maskulinitate berriak ere, hor dauzkagu, e, erasoa gorrotoak, e, homofoboak, hori guztia landu behar da, eta pertsona, sai hori behar dugu, gure herrian, Eh, alardearen kontua dela delata saihetu dira ebitatu dira bestelako gauza asko aurrera ematea eta atzea gelditzen ari da herri bezala orduan, aldaketa behar du gure herriak eta noski alardearena legealdi honetan ere, beste korapi hori askatzen joun behar mm. Eta EH bildutekan hasier hasieratekan, hor lanean gara eta azken egun hauetan ere kaleratu da, ba, ehatxe bilduko lantalde feministak egindako lana. Hor uh -huh. duan, hor badaukaguia tresna bat eta legealdi aldi honetan tresna hori bideratu behar da. Udala dauden kompainia guztieken, eta noski, jaizkibel, hor dago. Bai, horri buruz egaitu behar nizun, e, komponduko alda? Gai hau, esan nahi dut gaia gaiadez beharra dagoela diote. Eztabai beste behide batzuetatik. Bela honan dikontua dela? Konponduko da? Konpondu behar du. Konpondu behar du, udalaren esku dago, herriak eskatzen ari da. Ne duten dut en, gareiak aldatu dira, ogeita bosturt ez tira sobran pasa. Eta ondarbila eta ondarbitarrak esnatzen, Nik uste dut esnatzeko prozesu batean ere e, badaudela. E, aldatu behar da, eta udala hartu behar du. Azken finean, udala behar du izan, alderdi, e, erantzunkizun politikoa daukagulako izan barra bidea markatu behar dugunak. Eta EH bildutik, hasiera hasieratik izan dugu zein den. Eta es, marra da, eskubideak daudela hor jokoan. Ez da elkar bizitzak kontu bat, ez da... Iritzi ezberdin bat, eskubidea daude jokoan. Hortoan, udala korrigi ekin behar dio. Eta nola, ba, endagoeneko mm, EJaren baitan, ba, dezer den kontu bat da. Eta badakigu, ja, konpondu zeia ez da ondo gelditzen. Eta da Euskal Herrian berdintasunezko arazu luzeena da gure herrian daukagona. Eta gu EH beldutik jarrera eraikitzailea daukagu eta hor tresna ba daukagu. eta da 1955eko indarrean dagoen ordenantza, udal ordenantza horretik abiatzea. Hori berriztatzea eta udala konpanya guztiekin Definitzea nola eman behar den, eta herrian definituko dugu ere nola konpon du den, baina aukera bakarrak konpon bidea da. Hmm. Zeu, udalako lain artean beti bitartekaritza lana egin izan du, edo bueno, e, ba, aldiriko e, alkateak, e, eta alkarrizketa martxan daudela, azken urtean zenbait eman dira, baina beti nola baitere ba, izkutuan bada horbeldur politiko tabu bat. Bai, eh, baina e, nika esangola joera bat da. Azken finalen lena aipatu bezala udala en, langilegoekin eta daukanun bezala esku pribatuetan ustearena, gero esate dizu eh garbitzaileen arazo ez dela berean, esku pribatuetan dago. Eh, berdin zait baina nea j20tik anere. Osasungintzako ez da bere arazoa, esku pribatuan dago. Best. Ordan hori joera bada eta dagone errealitate bada, arazoak daudenean ikusten dugula labakoitzan nola jokatzen duen. Eta batzu da esatiaz dela bere kontua, beste batzona da esatea denean daudela, gu oso argi daukagu non dauden eta zein, de, zein den bidea. Eta udalari dagokio hori martxan jartzea eta legealdi honetan hor egongo da. Mm. Euskararen e, erabilera herrian ere nabarmen apaldu dela beste kezka nagusitako bat erabile askoren artean, uste dute azken kal, kalentzuketan enzuketan ehuneko eggeita laukoaz dela, erabilera berezeki gutxi gazteen artean, eguneko hamarri inguru baizik ez, herri berez ustez Euskaldun batean. Kezkatzen zaitu? Eta ez dakite arazoari aterabide lehen bat ikusten diozun. Larritzen gaitu. EH Bilduri horrek larritzen den gaitu, zeguk ondarri Euskaldun bat nahi dugu. Euskara entzutea, aur, gazte, nerabe, adineko zar, eta udal jardunean baita ere zeudala ere horren eredugarri izan behar du. Ta kezkatzen gaitu eta gainera guk en apo berria audela eta ez dio inongonik egin ondarbiko eredu honek zerri bihurtzen eh, ari garen eta apo berria onartu, dela ere nahi den moduan etxe ere du horrek ere ezdio bat honik egiten. Ordan, guk argi daukagu euskararen erabilera izango duen eragina ere aztertu dela, ez? edo bueno, inkesta bat edo azterketa bat egin dela, aporen Bueno, ap baiastuta segoen azterketa bat eta EH bildutik egitea eskatu dugun, eskatu duguna. Eh, guk argi daukaguna da en, Proposamen zehatza dela herrian batzorde bat sortu behar dugu. Kontu honekin larrituta e, euskara bere tokian egotea nahi dugun e, e, talde politiko herritar mug badauzkagu. E, blaga nor daukagu, e, ikastola bestela eskolak ere larrituta daude izan daitezkena batzordea irikita sortu behargu, batzorde bat denen artean planteatzeko nola, Euskara sustatu gure, gure, gure herrian. Hmm. Noski, berri hori txiltzen nahi, lehen Behar ditugu baliabideak udalean, behar dugu udal saian, Euskara saian barkatu, bala, baliabide gehiago normalizazio horretan e, laguntzeko. Eta guk ere, hortan, daukagu sorionez, ez? Euskal Herrimaian, ba ez da gauza bai lehenengo aldiz gertatzen dira, eta ba daukagu uema, uema oso bidelagun egokia da, ondarbiari laguntzeko, aholkularitza emateko nola egin behar duen, horregatik aneatxe bildutik eskatzen dugu UEMako kide egitea. Mm. Eta euskarari berari dagokion e, tokia ematea, baina nahi baduzu agian, nahi batu ditu denak, ba ez dira, dira ez, hain ba, ikusgarria edo gertuko ez direna, baina adibidetxo bat edo gure herri programan jasotako bat dago eneuskarri, Gure ideia dela dena zertatzea herria denarekin e, egitearen atadibidez, adibidez, kultura Euskara eta euskararekin sustatute eta gure herrian badakizu olimpiadak beti gustatu izaintzaizkigula, mm -hmm. ez? Gure Gaztegaraietakoak eta herriserare de martxan jarri bituztenak Eta baguke guke irudikatzen dugu ere eta jarriko dugu martxan olimpiada txiki. Nerabentzako, mm -hmm. ze nerabiako egoten dira bestei begira, ez? Zer hobeto, ba, beraiek parte mm -hmm. hartzea baino baina bi konpromiso Euskaraz jardutea eta harremanak sanoak, eh, errespetuzkoak izatea. Orduan, egiten dugun ekintza kultural hoietan txertatzen baditugu ikuspegi orokor batekin herri ze herri nahi naidegun hmm. egin daiteke. Eh? Orduan, ba, Pero berba bi ondarriri daudez, e, ez? Eh, desberdin bata, ba negukoa edo urte osokoa ta bestea turismo garaikoa. Askiz berdinia. Oso desberdinak eta horrek ez ladatzen diguna ez jokatu be dugula. Ez berdin jokatu behar dugu badino duzu mugikortasun kontuetan. Mm -hmm. Ez jokatu behar dugu aparka leuaen funtzionamenduan, ze horre adibidez gu bentako aparka leua eta sukaipatu duzun ereduari jarraiki, bertakoa dira portukoak ez, eta San Pedro kalekoa. Mm Haro -hmm. jasatzen dugun turismo guzti horrekin Ondar bitar guztiak ezkira bertako jasotzen intu gunean marmila pertsona. Orduan guk adibidez, bentako aparkaleku hori eta lehen esan dakoarekin, eh? jarrita gure mugikortasun gunea damarriin, disuazio aparkalekua amutalde, bentako eta bereziki ambulategia hor dagoelako, eta dendaketa eta hor dagoelako, badoa izatea nahi dugu, ondare bitaren txat. Zeni amutetik, mendelutik, lur gorretik, badu badut erdin zain ere ematera, edo txikiagoak aurran itunean, zertika nor da behar dut. Mm eguna. Eh, herritarrek zer dioten? Bueno, maiatzaren 28an e, ikusiko da, eredu batzuk e, edo besteen aldekoak nola nai ere, beno, urtean zehar eta egintaldian zehar ere, herritarren parte hartzea sustatu beharra dagoela aitortua du udalak, zenbait ekimen martxan jarri bitu, eh, ba, kostako bizilagunekin, mugi kortasun maila, zenbait ekimen, nola nai ere, hori e, sustatu beharra dagoela uste duzute parte hartutako ekimenak eh, ba, e, demokrazia efectivo bat sustatzeko, herrian, eta nola. Bai, Zezakotu bueno. Zerakotu erresa, gaur egun herritarrak aktibatzea ere, eh? Partatzen. Bai, baina nik uste dut herrian baditugula benetako gaiak jendeari mugitzen diona, eta nik esan esandako hitz batekin gelditzen naiz, efektiboa. Ez, parte hartze efektibua, ez gauza da efektibua nahi dugunean eraikitzaia, gauza aldatzekoen eh, daudenean elkarrekin egin ditugunean, etorba daukagu erronka garbiak. Ez, gure herrian lehena ipatuten zaintzaren kasu edo mugikortasunaren kasu edo ekonomiaren kasu eta beste bada burokratikoa formala. Normalki, lehen lehenba lehen askarren gainetiken du nahi espedientea bukatzeko eta ea daukan parte hartzea orroinarrituta dago. Mm. Nik esandako ideia askotan batzorde eta zitz egin dutez. E, euskararen batzordea ekonomian lehen aiztuta aipatu, baina horri ikusten genuen ere ekonomia maila nostalaritzekin merkatariakin horto paketak eta sortu e, nahi ditugu. Ordan bai ala bai, parte hartzea efektiboa izan behar du. eta dago kontu bat, EH bildu hori da gurea ADN-a, gu horrela jokatzen dugu, ezta ez da berez portxatu eta egin behar dugun zerbait, eta lehen da bezala. parte hartzeak egiten digaitu herri bezala benetan jokatzen, gogorra da, ze lehen esan desu bezala didez, bai ibili ba, bilina izni, e, foro ez udalaren beharrak, banatzaien beharrake, gogorra da baina baddakiunean nora joan nahi dezun, ez baseara iristen ze ondorioak edukiko dituzun denak egiten dugul, ze denak utzi behar dugu zerbait eraikitzeko eta oh jakiteko nora joan.tan e, udala eta herritaren arteko harremanak kezkatzen zaitu ez egite hurbilekoa behar du hurbilen dauen erakunde izanik nola sustatu daiteke e, ba. Bai. Urbiltasun hori, esan du, batzorden bitartez, baina gero erenudala er, izanik, herritarretik gertuena dagona le, lehiatia bereziak sortu beharko lirateka adibidez, ikusten dugu energiaren e, jasangarritasun eta energiaren kontsuma gutxitu behar dugula, eta kontsuma dugun hori ere jasangarria izan behar dula, ba energiaren lehiatia sortzea, etxe egintzaren lehiatia sortzea. Hor, eskurago jarri behar da, eskuran gertu dago, bazuk esan desun bezala azkenean, lehenengo, ez, es, estamentua garelako. Mm. Ba, luzatu gara. Eh, bai, zentitzen eh, <laughs> dut. <laughs> Rona, jire, ba, azken segundu hauetan, ba, mestakit zerbaiterara zinegaldi badiozu, eh, ondaro bitarrei, hori da momentua. Bai, ba, nik ondaro bitarrei esan nahi diena da aldaketarako momentua dela, gu ea etxe bildutik ilusiotikan egiten degula, Eta bihotza, burua, gogoa hor jarriko dudala, jarriko dugola eta mesedes. Eh ezakitu begiak irikitzeko garaia dela. Badakitze urte asko pasa direla, egoera gogorretan ibili garela, bien etorkizuna eraiki berdugu eta hori ba, horri euskaldun bat berdinzalea bizitzeko tokia eta landuen herri banai dugu guk. Eskerrik asko. Gero alego naizeta, Esker Mila. Zuei, Mila Esker. Zi.